у кукурічках, в результаті Іванового перепису виявилось аж 428 людей дорослих разом з дітьми та вже вернувшись від крайньої луцишеної хати, він як на себе по лобі от холера він же себе з матір'ю забув полічити виходило з ними рівно 430 але щось моляло Іванові на душі шкребло, дряпало кіхтиками і він вже коло своєї хати пригадав, таки забув ще одного чоловіка. Старий учитель праці, чи як там по Платон Федосович, котрий, як колись поселився в шкільній майстерні, так у тій кімнаті років 30 і жив самотою, так і не напитавши собі в упорічках жінки. Виходило 431. Цифра була не кругла і не парна, а те теж бентежило Іванову душу, і він подумав, що Ближчим часом мусить хтось у річках померти чи народитися. Ліпше народитися, бо вмирати якому. Цільних 17 хат мають тільки по одній людині, а тож у більшості – старі люди. Якот гапониха, що за 90 має і ледь, -ледь з хати виходить. Це та ж плющиха. Правда, є й такі, що по гусмару і навіть десятеро живуть. А воно ті ж хамунці цілих 14 дітей настругали – Насправді, в кукурічках жило на півсотні менше людей, бо Іван порахував трохи і недавно вмерлих, заживих, яких йому було шкода, а декому по доброті своїй приписав дітей. Іван ступив на подвір'я своєї хати і відчув, сварки з матір'ю не уникнути. Майже так і вийшло. Ну, звісно, діти швендяв, зновика хати перераховував, Позорисько кукуріцьке. «Не хати лічив, а людей», – пояснив Іван. «То що ж ти до кожної хати заходив?» Мама вдарила об поле. «Та що ж то людоньки подумають на таке ганьбище?» «Не заходив, бо хитріший спосіб придумав», – сказав Іван. І тут він почув від мами таке, що ледь не впав. «Добре, що за кущика вчепився». Женитися тобі треба, сказала мама Панаска. Ги-ги, женитися, засміявся Іван. Тоді, мама, не смійся, окаянцю. Звісно, ніяка путяща дівка чи вдовиця за такого, як ти не піде, та й де ти їх путящих найдеш у кукурічках. Точно гиги-ги, -ги -ги, згодився Іван. Але тобі й напитала, сказала мама. У заточенцях є їдна така, що тобі підійде. «Ну, ти ж у заточенцях був, на гостинах у дідька метра, то повинен знати. Сусідка їхня, трохи витрішкувата така, Тамаркою звати, ну, Томкою, Томою». «Ги-ги, Тома не всі дома», – сказав Іван. «Можна подумати, що в тебе усі», – сказала мама. «Мо не всі», – покірно згодився Іван. Але я сам бачив, як у тої Томки козюлька з носа звисала. «Фе, ще чого доброго, як женюся, мені й носа доведеться підтирати». Мама пообіцяла, що не доведеться, Іван заспокоївся. А мама повідала, «Дідько Митро каже, що та, та Марка роботяща, що і бульбу садила, і город поле, і корову вміє доїти. То як умру, казала мама, буде кому тебе доглянути, бо ж пропадеш сам, тобі як не скажеш, то ніць не зробиш, ступнем за столом чи колохати сидітимеш, мохом обростеш і павуки заснують». «Хіба є муха?» – сказав Іван. «І справді, уявив себе мухою». Великою, чорною, а ліпше зеленою. Велике зелене мушисько, Іван, сідали на Івана чоловіка. Іван те добре бачив. Муха була теж Іваном. Наробила сісти на носа і цілилась довгим хоботом в око. Іван спереляку закричав і затулив очі руками. Потім кинувся бігати довкола хати. Добре знав, треба бігти не менше, ніж три рази. Тоді в роки на зійдуть. Мати не дивувалася, вона не таке бачила, що чудив Іван. А Іван, захлипавшись, спинився і віддихавшись, відчув, що муха Іван полетіла. І тоді подумав, що зараз має зробити щось вельми важливе. Ага, піти свататись до тої Тамарки в Заточенці, в сусідське село. Бо раз мама сказала, що треба женитися, то треба. «Від долі не відкараскаєшся», – кажуть мама. Іван так очки сказав, «Піду мама в Заточенці». «Мама, нащо? до дядька метра?» Іван затуляє єдним пальцем праве око, соромиться і сміхається. «Ги-ги, та ж свадатись під маму, на оглядини, як ви те хочете!» «Та то я так, до приміру сказала, мама явно збентежилася. Якщо вже так хочеш, то в неділю навідаюся». «Ні, не ждатиму до неділі», – сказав Іван і пішов до хати вдягати святкового костюма. Нюрка його на тридцятиліття подарувала. Але як дігнув, то засумнівався, на що йому женитися. Їм із мамою вдвох добре, так і сказав мамі. Мама у відповідь, а як я помру? Ти ж гадь безпорадний, ради собі ніяк не даси, кури загребуть. Кури, здивувався Іван і подумав, що не дасться загребти ніяким курям. А тож загребуть, потвердила мама, а так матимеш коло себе хоч якусь живу душу. Може ж, я навчу неї якось хазяйнувати, то й тобою командуватиме, потикатиме, бо ти ж без указу і шагу не стопиш. Іванові стало знову касумно. Світова скорбота, подумав він. І на що він вродився такою охвермою? Ліпше було б вирости дубом, чи берізкою, чи навіть будяком. Ніхто б діла не мав, не чіпав, до роботи не силував, рости, собі листя навесні випускай, а як прийде осінь, скидай, хіба як виростеш, зріжуть на дрова чи загорожу, але й то користь. Це хату зігриватимеш, це чужих корей нагородне пускатимеш. Не те, що людина після смерті лежиш на могилках, хіба що раз на рік на проводи, хто не Та й то зиркнуть раз-два, хреста цьомнуть, а далі біжать, або швидше випити. Так думав Іван. Світова скорбота стояла за його плечима. І він стояв серед хати, святково прибраний, блищав, мов нова копійка. І відчув, що роздягатися йому не хочеться. Хай вже, все гідно, свататись колись доведеться. То чого відкладати під мокре рядно чи ще кудись? Іван подумав, але не зміг пригадати, куди відкладають невирішені справи. Зате спитав маму, а нащо що йому женитися? Їм же й так добре удвох. Боже, іще прийде жінка, хай та ж дурна Тамарка – Тома, в якої не всі дома, то ще чого доброго починає губити, як ото Лененчиха свого Петра лупить. А він того не витримає, з його хватить, що мама часом б'є. На що, мама, хіба я, анцеболоте, так часто вже б'ю, а як де лупну, то за те, що ти неслушисько такий? То Тома мене не битиме? – спитав Іван. Не битиме, не битиме, мама. Я її навчу хазяйнувати, бо ж тобі варитиме пратиме, бо як сам лишишся, пропадеш кури загребуть. А так би хоч хто доглянув по людська дівка чи вдова або розвидонка за тебе не піде. А тамарка мой згодиться. Якось ви те удвох проживете далі.